Andal san Andal san Andal san Andal san Imamo još jedan hadis uradimo. Takođe ovaj hadise o abdesu, načina abdesta. A taj hadis se prenosi od kaže u hadisu Omar ibn Yahya al-Mazni an abeeh, قال شهد شهدت امر ابن ابي الحسن سال عبد الله Spominju se ravijak, jedan a, zadnji, kaže, pitao je, a, bio sam kada je prisutan kada je, a, kada je kaže, Ebud Hasan, pitao Abdullah ibn Zejda Ashaba, radijelah Anhu, pitao ga o abdestu, Anhu, vodojn je bio, sallallahu alayhi wa sallam, kaže, pitao ga o abdestu a, poslanika, sallallahu alayhi wa sallam, kaže, feda'a bitavrin, pa je on po, a, tražio da mu donesu da mu donesu teur, a teur u znači neka, neka sitna, neka, pardon, neka uh, taste zove, testija, kako je kod nas zovu, odnosno posuda sa vodom. da bi teurin min majn, kar pozvao je, da, da, tražio je da mu donesu posudu sa vodom, fe te voda lehum vodua nebisa lansene, kaže pa je, pa je abdestio, Abdest, način abdesta kako, kako je abdestio vjerovijesnik, s.a.v. Znači ova dva hadisa pojašnjavaju kako je postanik s.a.v. abdestio. Slični su hadisu, imaju neke razlike. U ovom hadisu je došlo, kaže, فَاَكْفَ عَلَا يَدَيْهِ مِنَ تَوْرِح فَحَسَلَ يَدَيْهِ تَلَاتَن Kaže, pa je, pa je posuo sebi, kaže, na svoje ruke iz te posude, pa je oprao, kaže, svoje ruke tri puta, svoje šake kaže suma ulazi je u tor. znači i slično je Zatim je stavio kaže svoju ruku u posudu sa vodom, karefa madva da sanšaka va san Kaže pa je ispravio usta, ubacio nos u nos i izbacio vodu iz nosa. Znači prvo ubaci vodu pa onda izbaci, pa prije toga oprao usta. Kaže se la sen. Bi se la si gurafat. Ka tri puta je to radio, sa tri puta je uzimao posebno vodu. Dok mi imam poznato, ima drugi način uzimanja, a to je da se sa jednom sa jednim uzimanje vode tri puta lako radi, el' tako? Poznate vam to znači, što ste vjerojatno čuli. A ovdje je došlo da jednoom uzmeš, pa drugi put, pa treći put. A ima ono poznato, jednu tistu vodu uzmeš, pa je tri puta lako radiš. Tako radi mnogi ljudi prilikom abdesta. I uh, uzimaju to da to potpada po tri puta, a mada istu vodu koriste. Kare, suma zatim e stavio vodu u, u stavio ruk, pardon, u u posudu sa vodom, fa gasala wajhu ta laasen. kaže svoje lice tri puta, umisa. Suma adkhala yadehi fa gasalahuma marratayn ila marfaqayn. Kare, zatim je kaži, stavio kaže svoje ruke, dvije ruke znači. prije toga se jednu ruku spomni, sad kaže dvije obe ruke stavio, obje ruke stavio. Kaže sa njima je oprao dva puta uh, opravo ruke do laktova, dva puta, hodin za nju, znači dva puta. I ovo ovaj, ovaj, je ovaj, vrlo nam bitno, ovo što bi spomenuto dva puta. S je Adhala jedejihi, a zatim je, kaže, ubacio obje svoje ruke, kaže, fa mesala bihama resehu, pa kaže, uh, uh, učinio mes po svojoj glavi, fa uh, akbele bihima va edbar, mrreten vahideten akbele bihima u adbar, akbele bihima, što znači, akbele, došao je naprijed sa njima, što znači, krenuo od pozada i došao naprijed, kar je u adbar pa i vratio ih nazad, znači, ovako, povašenje u drugom hadisima, znači, stavi, da stavi ovaj uh, palac u uši, i da, uh, da znači, akbele, znači, krenio od pozada naprijed pa onda od naprijed, naprijed pozada, a imamo i drugo, dovašenje u drugom hadisu, a to je šta? Da krene od početka, no kad ne me teraz, kako došlo u hadisu, od početka i da ode samo nazad. Jedno i drugo je došlo u hadisima. Karisuma jadhala jadehi, a zatim je, kaže, stavi svoje šake, tfameseha bihimar esahu, pardon, na čovu smo već rekli, karisuma gase lerđlehi, zatim je, kaže, oprao, zatim je oprao svoje noge. Uh, ovdje opravo svoje noge, mi znamo prijetno na disu od Osmana Radijala Hanhu, za pranje nogu je rečeno šta? To me kilte kilte riđileitelat, opravo tri puta, a ovdje je spomenuto jednom. Jednom je opravo noge, a dva puta opravo ruke do laktova. Ovo je govor jedno jedna vrlo bitna stvar. A to je da je dozvoljeno prilikom abdesta, znači različitim brojem prat puta. Nešto opriš tri puta, nešto dva puta, nešto jedno. Ali su kad znači nema smjetnje u tome. Da nije to problem. Da ne mora biti, ako perješ tri puta, sve moraš tri puta osim, osim Esha. Ako perješ dva puta, sve moraš dva puta. Ako perješ jednom, sve jednom. A i da se perje jednom i dva i tri puta, sve je došlo u Hadisma, Buharije i Musljima. Jedno i drugo je sunnet i treće a najispravni najpotpuniji da se peri po tri puta, onde gdje se peri tri puta mimo potiranja, mimo mimo potiranja glavno manje mesa. U rivajetu kaže fi rivajetin <coughs> pardon bedebim qadim arasi hatta zahab bihuma ila qafah, thumma raddahuma hatta raja'a ila makan alladhi bada minhu. Kripprilkom uzimanja mesa, u rivajetu došao kaže beda počinje kaže od početka glavi, kaže eh, hata ذهب بهما إلا قفاه فذقني أتيشوا شكاما ولا قفاه ناطيلك قال ثم رددهما ذاتي وвратио ruke kaže فذق до мјеста каже hata رجла مكان ده بدو فذو радио радио место до почетока почео потирање а ovog oni ovog oni što spomenu kaže فاقبل بهما وأدبره اقبل значи почео je od pozada naprijed pa vratio nazad A ovde u rivajatu spominje počinje odavde naprijed, pa naprijed, pa, nazad, pa od pa nazad naprijed. Znači dva različita načina potvrđena u jedno istoj hadisu. U rivajatu kaže e ta na rasul uh, rasulullah sallallahu alayhi ve ma enti teure min uh, kaže došao na Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem pa smo mi kaže ova uh, dali, dali uh, posudu Men mensufrin, odnosno bakranu posudu koju se država. Da to spominje se znači vrsta posude koja je bila. Uglavnom, ovaj hadis ovaj Hadis ukazuje na sljedeće stvari. Da imamo neke, znači to je prvo opis, opis Abdisa posljednika sam na celem, onda imamo neke dodatke koje nemamo imamo u hadisu Osmana. Ovdje spomenuto da u ovom hadisu da se izapiranje usta i bacivanje vode u nos da je selaza selaza znači tri puta po tri puta kaže iz sa tri uzimanje tri puta vode A kako prijed tog hadi su Jo se šata znači, Thumma tamad mada wasan shak spomenute da je to jednom radi znači izaprave u usta nos ubacio vodu i izbacio vodu iz nosa, ne spominuto koliko puta, znači spominuto kao da jednom uradio. Zato je ovaj hadis nadopunjava onaj. Također, kaže, u prijedodnom hadisu je je spominuto pranje ruku tri puta do laktova, a u ovom hadisu je spominuto dva puta. Pa to sam malo prije spomenuo, znači, razumije se iz ovoj hadisa i onog pritom i ovog, i ovog ovdje, znači, da nema smetnje da prilikom uzimanja abdestra da bude broj različit, da nešto operiš jednom, nešto dva put, nešto tri put. U ovom hadisu uzimanje meska po glavi je pojašnjeno u detalje. Ovo detaljno potiranje, uzimanje meska po glavi pojašnjava i podupirje stav onih koji kažu da je obaveza počitavu glavu po glavu uzeti mese. I to je ispravniji stav. A ne na čemu su Hanefije i, i Šafije koji kažu dovoljno dio glavi. Dovoljno dio glavi da mahniš bilo koji dio da je dovoljno. Znači ispravniji je ono koji kažu da treba počitavu glavu, po glavu uzeti mese. E, kaže je Budavud... Kaže, e hadisu siha, kudluha te dulla ane mesferes marreten vahide. Kaže, hadisi vjerodostojni, ukazuje na to, svi hadisiti ukazuju na to, da je potiranje po glavi čini se samo jedan put. Kali ibn monzir, inne thabite, ani nebisam sada fil mesi marreten vahide. Kaže, ono što je došlo, vjerodostojno je da Allah uposlanika sada nam sada u uzimanju mesha po glavi, da se to učini samo jednom, a ne tri puta. Malo pismo na glasu je uđe on spomnje stvar da je dozvoljeno znači raštej organe prat dva put triput u rastem broju. E, onda imamo razilaženje u učenjaka oko toga što su spomenuli da li se prilikom uzmanja mesa pogleda da se počinje od početnog dijela ili se počinje od pozada jedno i drugo je spomenuto u hadisu što znači da je jedno i drugo ispravno. E, znači ovo je ono znači, što nam ukazuje hadis e, ovaj hadis znači spomeno smo dekorisifaj de hadisa naš što ukazuje hadis nekis var nekalko būta.